Вітаю! Сьогодні ми читаємо, закінчуємо ім'я вітру, тому прошу вас підписатися на канал, поставити лайки, написати коментар, та можете долучитися до нашої спільноти на Твічі, для того, щоб читати разом з нами в онлайні, слухати разом з нами. Розділ 88. Інтерлюдія пошук. Звук важких чобіт, які ступали дерев'яним настилом, сполохав тих, хто сидів у шинку путь камінь. Квоут, посеред речення, підскочив на ноги та вже опинився на півдорозі до шинкласу. Аж тут відчинилися парадні двері, і всередину зайшов перший із відвідувачів, які заходили сюди ввечері повал. У тебе тут люди голодні, коути, гукнув Коп, відчинивши двері. За ним усередину прийшли Шеп, Джек і Грем. Можливо, у нас у підсобці дещо є, відповів Коут. Я міг би побігти по це одразу, якщо ви спершу не хочете випити. Чоловік влаштувалися влаштувався на табуретах біля шинкласу і привітно висловили одностайну згоду. Розмова видавалася звичною, зручною, як старе зуття. Хроніст витрішився на ладого чоловіка за шинкасом. У ньому не лишилося нічого від квоута. Це був просто шинкар. Привітний, догідливий і страшенно скомний, Майже невидимий. Джейк зробив добрячий ковток, а тоді помітив, що в віддаленому кінці зали сидить хроніст. Ти ба, Коуте, новий клієнт, холєра. Та нам взагалі пощастило, де сісти. Шеп захихотів, Коб розвернув таборет і пильно поглянув туди, де біля Баста сидів хроніст, досі тримаючи перо над папером. Він писар чи що? Писар, швидко підтвердив Коут. Прибив до міста вчора вночі. Коб примружено глянув на нього. Що він пише? Коут трихо стишив голос, відвертаючи увагу клієнтів від гостя і знову привертаючи її до свого боку шинкасу. Пам'ятаєте, як Баст їздив до Бедна? Вони ствердно закивали. Ну, виявляється, він перелякався через віску і відтоді почувається підстаркувати. Подумав, що краще написати духівницю, поки є можливість. Нинькі такі часи що так і треба, похмуро сказав Шеп. Він допив пиво і повернув порожній кухоль. Я б випив іще. Усі свої заощадження в грошовій формі на момент смерті відписую вдові Сейдж. Голосно проказав Баст на іншому боці зали. На виховання та посаг її трьох доньок, які невдовзі досягнуть Шлюбного, шлюбо, шлюбувального віку». Він зментежено глянув на хроніста. «Є таке слово «шлюбувальний»?» Мала Кеті незливий розвоз за останній рік. Геш, замислився Грем. Інші стверно закивали. Своєму найменшеві... На мечеві відписую свою найкращу пару чобіт. великодушно продовжив Баст, «і будь-які штани, які підійдуть йому розміром». «А в цього хлопаки такі добрі чоботи». Сказав коп Коутові. Я завжди так думав. Патерові, Леодену, заповідаю розподілити решту моєї власності серед парафіян. Оскільки вона більше не знадобиться моїй розтлінній душі. Ви хочете сказати не тлінній, так? Невпевно, запитав хроніст. Вас не завпочимо. Поки що більш нічого на думку не спадає. Хроніст кивнув і квапливо прибрав папір, вбирає чорнило у свою плеску сумку. Тоді ходи сюди, гукнув йому коп. Що ти? Як чужий? Хроніс застиг на місці, а тоді повільно пішов до шинкуаса. Як тебе звати, хлопче? «Деван», – сказав він, а тоді прокашлявся, явно перелякавшись. Вибачте. Карверсон. Деван Карверсон. Коб відрекомендував усіх. А тоді знову повернувся до новоприбулого. Ти звідкля, Девон, запитав він. З-за абатового броду. Є звідти якісь новини? Хроніс нервово засунувся на добережі, тим часом як Коб похмуро дивився на нього за шинкуасом. Ну, дороги досить кепські. Це спровокувало хор звичних скарг, і хроніст ослабився. Поки вони ще бурчали, двері відчинилися І зайшов ковальчук, схожий на хлопчиська із широкоплечі, із пропахлим вугільним димом волосся. Поклавши на плече довгий залізний прут він потримав двері для Фурмана Ти на дурня схожий, хлопче, буркнув фурман, повільно пройшовши у двері. Він ішов із напруженою обережністю людини, що нещодавно травмувалася. Як будеш і далі тягати цю штуку з собою, люди почнуть тебе сприймати як вар'ята Мартіна. І будеш ти отим божевільним хлопчиськом із раніше. Хочеш чути це наступні 50 років? Ковальчук присоромано пересунув руку, якою тримав залізний пруд. Хай балакають. Примемлює він із ноткою непокори в голосі. Той павук мені сниться. Відколи я пішов і подбав пронель. Він хитнув головою. Холєра. Як на мене, ти мав би нести по такому в кожній руці, Та тварюка могла тебе вбити. Фурман пригнував його і з напруженим обличчям сторожко пішов до Шинквасу. Приємно бачити, що ти на ногах, Фурман, гукнув шепт, піднявши куголь. Я гадав що ти ще два дня ледь полежиш у ліжку. «Кількома стіпками мене не зупинити», – відповів Форман. Бас демонстративно запропонував свій таборет по а тоді тих цем сів якнайдалі від Ковальчука. Усі тепло, неголосно привіталися. Шинкар зник у підсобці і повернувся кілька хвилин по тому стацію, навантажено гарячим хлібом і мисками печені. Що аж парували. Усі слухали хроніста. Якщо нічого не плутую, Квоут, коли це сталося, був у северенні. Він ішов додому. Северен тут ні до чого, заперечив старий коп. Це було біля університету. Може, і так, погодився хроніст. Хай там як він ішов додому пізно ввечері, а на нього в провулку наскочили якісь бандити. Це було серед білого дня, розготовано зауважив коп. Посеред міста, там була купа всякого люди, який усе бачив. Хроніст уперто захитав головою. Я пам'ятаю, що то був провулок. Хай там як бандити заскочиви квота Зинацька. Хотіли відібрати в нього коня. Він зупинився і потер собі лоба кінчиками пальців. Заждіть, це не так. Він не міг бути з конем у провул. Може він прямував до Северена? Я ж тобі казав, Северен тут ні до чого. Енергетично мовив коп. І явно роздратувавшись лясною рукою по шинкласу. Тейлу з тобою. Просто стули писав. Ти все переплутав. Проніс ніякого зашарівся. Я про це чув тільки один раз багато років тому. Кинувши похмурий погляд на хроніста, Коуд грюкнув тацею «Опшен-клас» і про історію негайно забув. Сторий Дукоп узявся за її жу, так швидко, що мало не вдавився і, зап... і мало не вдивився, а запив її добрячим ковтком пива. «Раз ти ще працюєш над вечерєю», – сказав він хроністові з певною напругою в голосі, витричаво та рукавом. «Ти не був би проти, якби я продовжив історію? Ну хай уже хлопчисько її почує». Якщо ви так уже впевнені, що її знаєте, не впевнено промовив хроніст. Звісно, я її знаю, відповів коп, розвернувши табер, так, щоб бачити більше сухачів. Гаразд. Колись давно квовут, як був ще зовсім шмаркачем, пішов до університету. Але розумієте, в самому університеті він не жив, бо був із простих. Він не міг собі дозволити тамтешні розкоші. Як це так? запитав Ковальчук. Ти ж уже казав, що Квовут був такий розумний, що йому заплатили за навчання, почому й було? всього 10 років йому дали їй повний гаманець золота і діаманти за бічки з суглоб його великого пальця, і зовсім молодого коня з новим сідлом і зброєю, і нові черевики, і повний мішок лівса, і ще купу всякого. Хобзом замирливо кивнув. Так, це справді так, але це було за рік чи два після того, як у кого все це отримав. І розумієш, він же віддав купу того золота якимось бідарям, у яких згоріли дощенту хати. Згоріли під час весілля, втрутився Гремм. Ківну. А квоутові ж треба було їсти, винаймати кімнату і купувати ще вівса своєму коневі. Тому золото він до того вже геть чисто процитрим. Тож він, а як же діамант, не вгавав хлопчисько, старий коб ледь помітно насупився. Щоб ти знав, він віддав той діамант своєму особливому другові, особливій подружці. Але це зовсім інша історія. І вона не стосується тієї, яку я зараз розповідаю. Він срадито зиркнув хлопчину, який присоромлено опустив очі та напхав рота печену. Хоп повів далі. Хвоут не міг собі дозволити університетські розкоші. І тому жив у містечку неподалік, яке звалося Амар. Він недвозначно позирнув на гроніста. Хвоут мав кімнату в шинку, в якій міг жити безкоштовно, бо він сподобався вдові, яка володіла тим закладом, і відробляв своє утримання різної роботи. А ще він там музикував, докинув Джейк. Він дуже вправно грав на лютні. Жари свою вечерю і дай мені договорити, Джейкове, гарикнув старий коп. Усі знають, що Квоут вправно грав на лютні. Саме тому він так сподобався тій вдові. А музикування ще вечер було одним з його обов'язків. Коп швидко випив і продовжив. Тож якось Квоут пішов зробити дещицю для вдови. Аж тут якийсь хлопака дістає ніж і каже квотові, хай, мовляв, віддає вдовині гроші, Інакше він випустить Квоутові кишки і розкидає по всій вулиці. Коб наставив на хлопчиська уявний ніж і загрозливо поглянув на нього. А ви ж не забувайте, це було ще тоді, як квоуд був зовсім шмаркачем. Меча він не мав. А якщо й мав, то ще не навчився від Адемі вбитися як треба. То що зробив квоуд? запитав Ковальчук. Ну, Коб відкинувся назад. Це було дня, а стояли ви не просто посередині міської площі Амарі. Квалт уже надумав покликати констебля, але ж він завжди був сторожі. А тому він помітив, що в того хлопка білі прибілі зуби. Хлопчини округлилися, у хлопчини округлилися очі. Він був солодкожерем, кожером, коп кивнув. Навіть гірше, той хлоп уже почав пітніти, як загнаний кінь. Очі в нього були дикі аруки. Коп сам вирячив очі і витягнув руку, а тоді зобразив дрож у них. Тому Квалт зрозумів, що той з біса голодний. А це означало, що він би і рідну мамцю загнутий гріш зарізав. Коп зробив ще один добрий ковток, посилюючи напругу. А що ж він тоді зробив? стривожено бовкнув баст за віддаленим кінцем Шенквасу, театрально заламуючи руки. Шинкар зиркнув на свого учня. Коп продовжив. Ну він спершу вагається, а той чолов'яга підходить із ножем особище, і, і квоут розуміє, що цей хлопака двічі не питатиме. Тож квот вдається до темної магії, яку знайшов. Схованої в таємній книзі в університеті. Він промовляє три страшних таємних слова і викликає демона. Демона? мало не, запита... не запищав Кольчук. Такого як той. коп повійни захтав головою. Е, ні. Це взагалі не був схожий на паука. Він був страшніший. Це повністю складався стіни. А опустившись на того хлопа, вкусив його за груди, просто над серцем. А тоді випив з нього всю кров. Як людина висмоктує сіки зі сливи. У руки кове. промовив фурман з явним докором у голосі. У хлопчини від твоєї оповідки будуть кошмари. Він рік проходить із цим клятим залізним дручком, бо голова в нього буде забита твоєю маячнею. А я чув дещо інше, повільно зауважив Грем. Я чув, що горів якийсь будинок, там застрягла жінка, а Квоут викликав демона, щоб той захистив його від вогню. Тоді він забіг усередину, витягнув ту дамочку з вогню, і вона зовсім не обгоріла. «Послухайте самі себе», – з промовив Джейк. «Ви наче діти на серед Демони вкрали мою ляльку. Демони розлили молоко». Квоут із демона не знався. «Він же вивчав в університеті всякі імена, так?» Той хлопака пішов на нього з ножем. А він прикла... прикликав вогонь і блискав. До стоту, як та бордін великий. «Це був демон, Джейку, сердито відказав коп. Інакше це була б не історія, а казна, що". Він виклив саме демо, викликав саме демона, а той випив у хлопаків всю кров. І всі, хто це бачив, перелякалися до холери. Хтось розповів про це священникові. Тоді священники пішли до констебля, а констебль того вечора пішов і витарив його з удовленого шви шинку. Потім його запроторили до буцигарні, спілкування з темними силами і таке інше. Люди, мабуть, просто побачили в вогоні і подумали, що то демон. Не здавався Джейк. Ти ж знаєш, як люди мислять. Ні, не знаю, Джейкове, різко відповів Коп, схрестивши руки на грудях і відкинувся на шинкус. Чом би тобі не розказати мені, як люди мистить, чом би тобі не взяти і не розповісти цю кляту історію повністю доки. Коп зупинився, почувши тупіт важких чобіт по дерев'яному настилу на дворі. Ненадовго запала тиша, а тоді хтось почав вовтузитися з клямкою на двері. Усі, зацікавившись, озвернулися, щоб поглянути на двері, Ось як усі постійні клієнти вже були всередині. Два нових обличчя за день м'яко промовив Грем, знаючи, що він зачіпає делікатну тему. «Може, застій у твоєму закладі скінчився, Кулоута?» «То, певно, на дорогу стає краще», промовив Шеп, не, відриваючи від, не відриваючись від кухня, з ноткою полегшення в голосі». Нам уже має хоч якось потолонити?» Ручка клацнула, і двері повільно розмахнулися, описавши неспішну дугу до стіни. На двері у темряві стояв якийсь чоловік, що... Наче думав, заходити йому чи ні. «Ласкаво просимо до путь каменя», – гукнув шинкар із-за шинкласу. Чим, ви, «Чим вам можна допомогти?» Чолов'яга вийшов на світло і захват фермерів зів'ян. Вони побачили шкіряний обладунок та важкий меч, у яких легко було впізнати найманця. Одинокі найманці ніколи не були втішним видовищем, навіть за найкращих часів. Усі знали різницю між безробітним найманцем і, розроб, і розбійником, має передусім часовий характер. Ба більше, було очевидно, що цей найманець переживає скрутні часи. Холощі його штанів були щиколоток. Фу. Холощі його штанів були біля щиколоток, і груба шкіра, шнурків на його черевиках, були вкриті борош, борош, Сорочка в нього була з тонкого полотна, пофарбованого в темну, королівську синь, але заляпана брудом і роздерта в чагарниках. Волосся він мав масне і закудлене. Очі в нього були темні і запалі, ніби він не спав кілька днів. Він зробив ще кілька кроків усередину шинку, не зачинивши за собою двері. «Здається, ви чимало часу провели в дорозі», весело промовив Клоут. «Не хочете випити чи повечеряти?» найменець не відповів і він додав. «Утім, ніхто з нас би не образився, якби ви спершу трохи поспали». Здається вам, останні кілька днів було непереливки. Квоут позирнув на Баста, який плавно встав із й пішов зачинити парадні двері шинку. Повільно оглянувши всіх, то сидів за шинквасом найманець пішов до порожнього місця між хроністом і старим Кобом. Квоут усміхнувся своєю найкращою шинкарською усмішкою, тим часом як найманець важко схилився до шинквасу і щось промивив. На іншому кінці зали застигнули Баст, який тримав руку на дверній ручці. «Прошу». Перепитав Квоут, нахилившись уперед. Піднявши очі, найманець зустрівся поглядом із Квоутом, а тоді оглянув простір за Шунквасом. Очі в нього рухалися мляво. Ніби на нього згубно подіяв удар по голові. «Айтінцектистой сктайвенвей!» Квоут нахилився вперед. «Перепрошую, та чи не могли б ви повторити?» Коли найманець не сказав більше нічого, він поглянув на інших людей більш класом. «Хтось це розібрав?» Хорхроніст, саме оглядав найменця, роздивлявся його обладунок. Порожній сагайдак, сорочку тонкого синього полотна. Погляд у був напружений, але найменець, здавалося, цього не помітив. «Це сіяруська», – упевнено промовив коп. Кумедно. Зновні він на шима не схожий», – шепда сміявся і хитнув головою. «Та ні, він п'яний. Мій дядько так говорив». Він штовхнув грека ліктем. «Пам'ятаєш, мого дядька, тема? Господи, ніколи не бачив, щоб людина так пила». Басто прота зробив гарячковий жест, не відходячи від дверей, але Квоуд цього не помітив, бо намагався привернути увагу найманця. Говорите, Атурською, повільно вимовив Квоуд, чого ви хочете? На мене це одразу перевів погляд на шинкаря. Авой, розпочав він, а тоді заплющив очі і схилив голову набік, неначе прислухаючись до чогось, розплющив очі. Я хочу, заговорив він млявим і сонним голосом. Я шукаю, він поступово замовк. А його розфокусований погляд безцінно заблукав залою. Я його знаю, промовив хроніст. Усі повернулися до писаря. Що? перепитав шеп. На бичі хроніста відобразився гнів. Цей хлопак і четверо його приятеля пограбивали мене днів за п'ять тому. Його не я його спершу напізнав. Тоді він був чисто поголений, але це він. За спиною вновь прибуло зробив ще настирливіший жест, намагаючись повернути до себе увагу свого пана. Але Квоут зосередився на одурманеному чолов'язі. Ви впевнені? Хроніст різко, безрадіст засміявся. На ньому моя сорочка. Він її ще й зіпсував. Вона мені в цілий талант обійшлася. Мені навіть не випало нагоди її вдягнути. Він і раніше такий був? Хроніст схитнув головою. Аж ніяк. Як на мене, він був майже гречний. Я вирішив, що він раніше був невисоким офіцерським чином. А потім... Дезертував. Баст перестав подавати сигнали Реші, гукнув він і з ноткою вічі в голосі. Одну секунду, Баст!» відповів квоут, намагаючись привернути увагу тетаря його Він помахав рукою в перед обличчям, поклацав пальцями. Аго! Чоловік стежив очима за рухами квоутової руки, але, здавалося, не усвідомлював нічого з того, що говорили довкола нього. Я той шукаю, увільно вимов він. Я шукаю. Що? Розготовно поцікавився коп. «Що ви шукаєте?» «Шукаю...» – загадково повторив найманець. «Гадай, він шукає мене, щоб повернути мені коня», – спокійно промовив Хроніс. Наблизився до нього, на півкроку і схопився за руків'я його меча. Різким рухом висмикнув його, чи радше спробував це зробити. Замість того, щоб із легкістю висознати спіху, він вийшов до половини і застряг. «Ні», – скрикнув бас на іншому кінці зали. Немець невиразно подивився на хроніста, але навіть не спробував його зупинити. Незграбно стоячи і не відпускаючи руків його меча, писар потягнув сильніше і меч повільно вийшов. Його широкий клинок був вкритий плямами, засохали крові та й Відступивши на крок, хроні заспокоївся і наставив меча на наймайця. І Мікім, це тільки початок. Потім він, гадаю, захоче повернути мені гроші і мило потеревенити з констеблем. І мило потеревенити з констеблем. Найменець поглянув нові на м'яча, що непевно гойдалося біля людей. Якийсь час його стежили, його очі стежили за цим легким погойдуванням. Просто обличте його, пронизило закачав баст. Будь ласка, коп кивнув. Хлопчисько правий, де мене? У цього хлопа вавка в голові, не наставляй на нього більше цю штуку. Він же може зомліти і нахроматися на нього, нахромитися на нього. Найманець із відсутнім виглядом підняв руку. Я шукаю. Промовив він, відмахнувшись від меча, як від гілки на своєму шляху. Хроніс шумно видихнув і відсмикнув меч. Коли найманець привів рукою полезо клинка і поранився. Ти ба, продовжив старий коп. А що я тобі казав? П'яний, сам собі ворог. Голова наймиця схилилася набік. Він підняв руку і оглянув її. Темна кров'я повільною цівкою стікала з його великого пальця. Затримувалася на мить, а тоді капала на підлогу. Найменець глибоко вдихнув через ніс, і його осклілі запалі очі раптом різко сфокусувалися. Він широко всміхнувся хроністові, його обичі перестали бути невиразним. «Те Вараїн Арой Сеаталоєвий Мел», – проказав він низьким голосом. «Я, я вас не розумію», – звентежував промовий хроніст. Усмішка найменця зів'яла. Його очі стали холоднішими, у них з'явився гнів. «Те Тауренський Ролет? Амауен?» Мені не зрозуміло, що ви кажете, відповів хроніст, але ваш тон мені не подобається. Він знову підняв меч, наставивши його на груди співрозмовника. Найманець опустив погляд на важкий щербатий квинок, і його чоло спантеличево змагщилося. Тоді на його обличчя раптом відобразилося розуміння, і широка спошмішка з'явилася знову. Він відкинув голову назад і розсміявся. Цей сміх звичайно не по-людськи. Він був диким і переможним, як принизливий крик яструбу. Найманець підняв ушкоджену руку. І узявся за кінець меча, рухаючись із такою раптовою швидкістю, що метав при цьому глухо задзвенів. Не перестаючи посміхатися, він посилив хватку і зігнув клинок. Кров з зігурюки потекла лезом меча і закапувала на підлогу. Усі в залі отетери вистежили за, тим, за цим, не вірячи власним очам. Єдиним звуком було ледь чутне репіння кісток, пальців, найманця, обоговані краї клинка. Дивлячись хроністові просто обличчя, найманець різко крутнув рукою, і меч зламався, дзенькнувши, як розбитий дзвоник. Поки хроніст тупо витріщався на знищену зброю, найманець виступив на крок перед і легко поклав вільну руку писареві на плече. Хроніст давлено скрикнув і відсахнувся так, наче його штрикнули розп... розпеченою качагою. Він, що вене, змахнув зламаним мечем, відбив руку і вгородив його найманцеві в Обличчя найманця не виражало ні болю, ні страху, ні навіть усвідомлення того, що його поранили. Досі тримаючи в руки руці відламаний кінець меча найманець підійшов до ханіста ще на крок. Тут з'явився Бас. Він буцнув найманця одним плечем, ударивши його з такою силою, що його тіло врізалося в шинклас із червоного дерева, розтрощивши один важкий табурет. Бас безкавично схопив найманця за голову обома руками і стукнув нею обкрай шинквасу. Вишкірившись, Баст знову завзято. Рукнув головою супротивника об червоне дерево. Другий раз, третій. Далі не бастові дії розбудили всіх. У залі запанував хаос. Старий коп відштовхнувся свічну класу і відступив, перекинувши свій табурет. Грем заходився кричати щось про констеблі. Джейк спробував кинутися до дверей. Перечипився об перекинутий копів, табурет і незграбно розтягнувся на підлозі. Ковальчук схопився за свій залізний прут і зрештою кинув його на підлогу. Прут покотився описавши широку догу і зупинився під одним із столів. Баст перелякано вироскнув, його ж бурнуло на інший кінець зали, і він приземлився на один із важких дерев'яних столів. Стіп під його вагою зламався, і Баст незграбно розглівся серед уламків, безвільний, як ганчиріана лялька. Найманець зіп'яся ноги, лівий бік його обличчя заливала кров. Він без сліду тривоги знову повернувся до хроніста, досі тримаючи в скривавленій русі, кінець зламаного меча. За ним Шеп підняв ніж, який лежав біля з'їденого наполовину кружала сиру. Це був звичайний кухонний ніж із лезом завдовжки близько п'яді. Фермер із похмурим обличчям наблизився до найманця ззаду і завзято штрикнув його. Повністю огородивши коротке лезо в, най... в найманцеве тіло між плечем і шиєю. Найманець не повалився, розвернувся і рубанув Шепа по обличчю зазубленим лезом меча. Бризнула кров, і Шеп затулив обличчя руками. Тоді найманець дуже швидко, наче ледве сіпнувшись, змахнув шматочок металу і вгородив його фермерові в груди. Шеп, позаткувавши, наскочив на шинквас, а тоді звалився на підлогу. Між ребро у нього досі стрічав відламаний кінець меча. Найманець підняв руки... Руку із цікавістю торкнувся руків'я ножа, що страчав із шиї в нього самого. Потягнув за нього, швидше спантеличившись, аніж розгнівавшись. Коли ніж не піддявся, він іще раз дико по пташинами реготнув. Фермер лежав на підлозі, задихаючись і стікаючи кров'ю. А найманець здавалося розгубився, неначе забув, що робить. Його очі повільно оглядали залу, ліниво минаючи поламані столи, чорний кам'яний камінь. Камін, величезні дубові бочки, нарешті погляд найманця зупинився на родому чоловік за Шинквасом. Коли найманець зосередив на ньому увагу, квоут не збліднув і не відступив. Їхні погляди зустрілися, найманцеві очі знову сфокусувалися, зосередившися на квоуті. Знову з'явилася широка хмура посмішка, яка видавалася моторошною через скол, що заливала йому обличчя. Те Айтінсеаталой, поцікавився він. Те рінтає!» Квоут майже невимушено підхопив зі стільниці темну пляшку і жбурнув її за шинквас. Вона вдарила найманця по губах і розбилася. В повітря наповнилося різким запахом бузини, а вміст пляшки залив найманцеве лице, з якої досі не зник вискав і плечі. Витягнувши одну руку, Квоут умочив палець у бризки напою на шинквасі. Проблемотівши свій піднос, зосереджено наморщив ще чоло. Напружено вдивився у скривавленого чоловіка, що стояв по тій той бік квас. Нічого не відбулося. Найменнець тягнув рукою за шинквас і схопив Квоута за рукав. Шинкар не зрушив з місця, а його обличчя, тієї миті не виражало ні страху, ні гніву, ні подиву. Він здавався лише стомленим, ошелешеним і розгубленим. Найменнець так і не встиг схопити Квоута за руку, бо заточився на нього. Ззаду наскочив Баст. Бастю вдалось однією рукою обвити Найменцеві шию, а другою дряпнутой моє обличчя. Найменнець відпустив Квоута, і схопився обома руками за ту руку, що обвисало довкола його шиї, намагаючись вирватися. Коли, бас торкнувся... Коли баса торкнулася найманцеві руки, його обличчя обернулося на змучену маску болю. Вишкіривши зуби, він не самовито вчепився пальцями вільної руки найманцеві в очі. Біля віддаленого кінця шинкласу Ковальчук нарешті витягнув свій залізний прут із-під столу і випростався на весь зріст. Він посунув поваленими табуретами і розкиданими тілами на підлозі Завивши, він високо заніс залізний прут над одним плечем. Не відпускаючи найманця, Баст вирячив очі від рептового жаху, побачив наближення ковальчика. Він відпустив супротивника і позаткував. Його очі запуталися в уламках розтрощеного табурета. Повалившись назад, він дриманув в відобог. Повернувшись, найманець, побачив, що його атакує високий хлопець. Він усміхнувся і витягнув закривавлену руку. Цей порох вийшов граційним, майже лінивим. Ковальчук відхоп... відпихнув простягнуту руку, з ударом залізного прута з обличчя найманця зникла посмішка. Він схопився за руку, шиплячи і плюючись, як сердитий кіт. Хлопчисько ще раз змахнув залізним прутом і вдарив Найманця просто по ребрах. Сила удару відірвала його від квасу, і він упав на карачки, завращавши, як різане ягня. Ковальчук узявся за прут обома руками і опустив його найменця в спину, наче рубаючи дрова. За хрустіви кістки залізний прут стиха за дзвенім, наче далекий дзвін у тумані. Закриваний чолов'яга, попри зламану спину, спробував поповсти до дверей шинку. Тепер його обличчя було порожнє. Він розявив рота в стогоні, стогані, безперервному і бездумному, як виття вітру між зимових дерев. Ковальчук бив знову і знову, легко розмахуючи важким залізним прутом, наче вербовою лозиною. Він залишив глибоку борозну в дерев'яній долівці, Потім зламав одну ногу, одну руку ще кілька ребер. найманець усе одно продовжував рватися до дверей, репетуючи й стогнучи, швидше по-звірячому, ніж по людськи. Нарешті хлопчисько влучив у голову, і найманець обм'як. На мить запала цілковита тиша, а тоді найманець низько, мокро кашлянув і вибилював огидною рідиною, густою, мов смола і чорною, як чорнило. Хлопчисько далеко не одразу перестав гамселити на рухомий труп, і навіть зупинившись він, заніс за лікзяку над плечем. Важко, нерівно дихаючи і дико роззираючись довкола. Доки він мало-помало відсапнувся з іншого боку, зали долинали притишені молитви. То старий коп зігнувся біля чорного кам'яного кім каміна. Кілька хвилин по тому закінчилися навіть молитви, і до шинку путь камінь повернулася тише. Наступні кілька годин – Путь камінь перебував у центрі уваги всього містечка. Загальна зала була зайурмлена повна шепоту, стишених запитань і розпачливих слипів. Люди, менш допитливі або більш гречні, залишалися на дворі, де зазирали в широкі вікна і пліткували про почути. Жодних історій поки що не було, тільки збурена маска чуток. Небіщик був бандитом і прийшов пограбувати шинок. Він прийшов помститися хроністове, який безчестив його сестру в абатовому броді. Він був лісорубом і сказився. Він був давнім знайомим шинкаря і прийшов забрати борг. Він був колишнім солдатом, який з божельволі вблючись із повстанцями в Расеви, в Ресавику. Джейк і Фурман приділяли особливу увагу посмішці найманця. А хоча ДНР залежність і була проблемою великих міст, тутешні все ж чули про солодкожарів. Трипалий Том знався на цьому. Бо відчув солдатщину е... За старого короля, майже 30 років тому він пояснив, що людині після 4 гранів Денеревого глею можна без жодного болю ампутувати стопу. Після 8 гранів людина розпиляє собі кістку сама. Після 12 гранів вона потім ще й побіжить під тюпцем, сміючись і співаючи мідника гарбаря. на шеповим тілом, накритим ковдрою, помолився священник. Згодом його також оглянув констебль, але він явно не міг зрозуміти, що до чого. А огляд робив, бо вважав, що так треба, а не тому, що знав, що шукати. Десь за годину роба почала зменшуватися. Приїхали по щепове тіло його брати з возом. Похмурі погляди їхніх червоних очей віднадили більшість із тих глядачів, які ще нипали довкола. І все ж потрібно було зрозуміти чимало. Констебль спробував відновити хід подій спираючись на почути від очевидців і на його, його віркіших сторонніх глядачів. За кілька годин віркувань нарешті почалась складатись історія. Врешті-решт усі зійшлися на тому, що Загиле був залежним від ДНР-дезертиром, який прийшов до їхнього маленького містечка раптово збожеволі. Усім було ясно, Ковальчук вчинив правильно, навіть сміливо. Однак залізний закон вимагав суду, тож суд мав відбутися наступного місяця, коли сюди нагодиться черговий місцевий суд. Він пішов додому, до дружини і дітей. Цей щеник забрав рештки найманця до церкви. Баст прибрав розтрощені меблі, склавши їх біля дверей кухні, щоб постити на дрова. Шинкар сім разів протер паркет у шинку, поки вода у відрі не перестала набувати червоного відтінку після споліскування. Врешті-решт зникли навіть найзатятіші роздяви. Залишалася звична для вечора повалка компанія, без однієї людини. Джейкоб і всі інші Невпевне розмовляли між собою, обговорюючи все, крім того, що сталося і відчайдушно намагаючись утішитися товариством один одного. Виснаження вигнало їх одного за одним із путками. Врешті-решт залишився тільки Ковальчук, що вдивлявся в кухоль, який тримав у руках. Залізний прут лежав на шинквасті з червоного дерева біля його ліктя. Минуло майже півгодини, без жодної репліки. Хроніст сидів за столом неподалік, удаючи, ніби <кх> <кх> <кх> доїдає миску печені. Хвоут і баст вешталися залою, намагаючись видатися заклопотаними. У залі зростала незрозуміла напруга. Вони крадькома позирали один на одного, чекаючи, коли хлопчисько піде. Шинкар неквапом підійшов до хлопчиська і вийти руки об чисту поутяну гінку. Що ж, хлопче, гадаю? Аарон, вирвав його ковальчук, не відриваючи очей від випивки. Мене звати Аарон. Хвоут серйозно кивнув. Отже, Аарон. Гадаю, ти на це заслуговуєш. Я не думав, що то був Деннер», – раптово промовив Ааро. Квоут промовчав. Прошу Я не думаю, що той хлопака був косоткожаром. То ти згоден із кобом? запитав Квоуд. Гадаєш, він сказився?» Я думаю, що в нього вселився демон, відповів хлопчисько. З обережною рішучістю, неначе довго обдумував ці слова. Раніше я нічого не казав, бо він не хотів, щоб люди подумали ніби я ягесдурів, як Варіат Маркін. Він відірвав погляд від напою. Але я все одно думаю, що в нього сидів демон. Квоуд лагерь насміхнувся і показав на Баста з хроністом. А ти хіба не виїждся, що ми подумаємо так само? Арон серйозно хитнув головою. Ви ж не тутешні. Ви багато де побували. Знаєте, що буває на світі, він відверто поглянув на квота. Гадаю, ви теж знаєте, що це був демон. Баст, який саме підмітав біля каміна, застигне місце. Квовуд зацікавлено схилив голову на бік, не відводячи очей. Чому це ти так кажеш? Ковальчук показав на Шинклас. Я знаю, що в тебе там, під Шинквасом лежить замашний дубовий трючок, яким можна почастувати п'яного. І, ну, він позирнув гору на меч, який загрозливо висів за шинквасом. Мені здається, що в тебе була тільки одна причина схопитися за пляшку, а не за це. Ти не намагався вибити зубитому хлопові. Ти хотів його підпалити. О, тільки сирників у тебе не було. І свічок поблизу теж не було. Мамця колись чит... Мам читала мені дещицю з книги шляху. Под, е, подвів він далі. Повів він далі. Там демонів вистачає. Деякі ховаються в людських тілах, як ми під овечими шкурами. Гадаю, він був просто звичайним собі хлопом, якого вселився демон. Тимто його нічого й не брало. Для нього це було все одно, що дірки в сорочці. Тимто і не можна було до що він верзе. Він балакав по-демонячому. Аарон знову опустився, погляд на свій кухоль і кивнув самому собі. Чим більше, я думаю, Тим вирогіднішим це здається. Заліза й вогонь. Це проти демонів. Солодка жере сильніше, ніж ти думаєш, промовбаст. На іншому кінці зали. Я якось бачив. Ти маєш рацію, відповів це був демон. Піднявши голову, Арон, поглянув квоутові вічі, а тоді кивнув і знову опустив погляд на свій кухонь. І ти нічого не сказав, бо ти в місті недавно, а справи в тебе йдуть кепсько, квоуд кивнув. А як я комусь розкажу, нічого доброго не вийде, геж? Квоуд глибоко вдихнув, а тоді повільно видихнув. Мабуть, ні. Арон одним ковком допив своє пиво і відсунув порожній кухоль на шинквас. Гаразд, мені просто треба було це почути. Треба було знати, що я не зовсім здорів. Він зіп'явся на ноги і підняв важкий залізний прут однією рукою, а тоді, повернувши за дверей, поклав його на плечі. Він перетнув заву і вившу, зачинивши за собою двері, а тим часом усі мовчали. Його важкі чоботи лунку ступали по дерев'яному настилу на дворі, а потім усе затихло. «Він не такий простий, як мені здавалося», – нарешті промовив Квоут. «Він просто великий», – байдуже відповів Баст. Переставши вдавати, ніби підмітає. «Вас, людей, легко збити з пантелику, зовнішнім виглядом. Я ж давненько за ним стежив. Він розумніший, ніж усі вважають. Завжди на все дивиться і ставить запитання». Баст переніс віник до Шинкласу. «Він мене бентежить». Квоут розвеселився. «Бентежить? Тебе? Від цього Голобчиська відгонить залізом». Він увесь день із ним працює, розжарює його, вдихає дим від нього. А потім приходить сюди з розумними очима. Бастів погляд сповнився глибокого осуду. Це неприродно. Неприродно? Нарешті подав голос хроніст. У його голосі було чути істеричні нотки. Що ти знаєш про природність? Я ще не побачив, як демон убив людину. Хіба це природно? Хроніст повернувся до Квоута. Що біса взагалі робила тут ця тварюка? Запитав Хроніст. Певно, шукала, відповів квот. Більш нічого я, у принципі, не до Петра. А ти, Басте, зміг його зрозуміти? Баст хитнув головою. Я передусім упізнав звучання Реші. Він говорив дуже старими, архаїчними фразами. Я геть нічого не міг розібрати. Чудово. Він шукав, різко промовив Хроніс. Чого шукав? Мабуть, мене, похмуро відказав Квоут. «Реші!» – дорікнув їм Баст. Ви просто розклеїлися. Ви в цьому не винні. Квоут нагородив свого довгим, стовменим поглядом. Ти надто розумний, щоб так думати, Басте. Це все моя провина. Скрелі, війна, в усьому винен я. Бас неначе хотів заперечити, але не знайшов підходжих слів. За якийсь час він здавався здався і відвів очі. Хвоут зникнувши, поставив лік нашим квасам. А що це власне було, як ти гадаєш? Бас хитнув головою. Він скидався на когось із Магайл-Уред, речі, на шкуру стриба. Останній він промовив геть невпевненим тоном і насупившись. Хвоут підняв браво. «Хіба він не твого роду?» Бастове обличчя зазвичай привітне, загострилося, виражаючи гнів. «Він був не мого роду», – оброну заперечив він. «У мелу? Навіть спільного кордону з нами немає. Це чи не найвіддаленіші краї у фею?» Квоут кивнув, наче вибачаючись. «Я просто вирішив, що ти знаєш, хто це. Ти атакував його без вагань. Усі змії кусаються речі, аби знати, що, він не б... Не б... Знати, що вони небезпечні. Мені не потрібні їхні назви». «Я згод... догадався, що він із Мелу. Цього було досить. То це, ймовірно, шкуру стриб?» – змислився Квоут. «А хіба ти не казав мені, що вони зникли вже дуже-дуже давно?» – Баст кивнув. «А ще він здавався якимось тупим, і він не спробував утекти в нове тіло». Баст низав плечима. «До того ж, ми всі залишилися живими. Можливо, це вказує на те, що він був кимось іншим». Хроніст стежив за розмовою, не, вир... не вірячи власним вухам. Тобто жоден з вас не знає, що це було. Він поглянув на квоута. Ви ж сказали хлопчиськові, що це був демон. Для хлопчиська це демон, пояснив квоут, оскільки це йому зрозуміти найлегше, і це досить близько до істот, до істини. Він заходився похенько чистити шинквас. Для всіх інших місцям це шлотка жар, оскільки так вони зможуть спати вночі. Ну, тоді це демон і для мене, різко промовив ханіст, тому що плече в мене там, де він мене торкнувся, наче крижане. Баст поквапився до нього. Я забув, що він здійнал на вас руку. Дайте нам ну подивитися. Квовут зачинив віконниці. Тим часом, як хроніс зняв сорочку, його руки зі зворотнього боку, де його три ночі тому поранив скрель, були вкриті пов'язками. Баст придивився до його плеча. Можете нам ним переворошити? Хроніс кивнув і крутнув ним. Коли він мене торкнувся, болю було до двадцять, до дванадцяти холе, Наче всередині там щось рвалося. Почувши власні слова, він роздивився. Зрятовано, віднув головою. Тепер воно просто якесь дивне, заніміво, ніби заснуло. Баст потиться пальцем йому в плече та сумнівом його оглянув. Хроніст перевів погляд на Квоута. Хлопчисько правильно сказав про вогонь, так?» «Поки він про це не, зна... не згадав, я не розу...» «Ай!» Писар заволав і відсохнувся від Баста. На Бога, що це було?» – запитав він. «Гадаю, ваше плечове нервове сплетіння», – сухо промовив Квоут. «Мені треба було побачити глибину ушкодження. Незвишно пояснив бас. Речі не принесе мені гусячого жиру. Речі, не принесете мені гусячого жиру, у гірчиці. У нас є такі зелені штучки, які пахнуть цибулею. Але не є цибою. Квоуд кивнув. Кеверал? Гадаю, кілька штук ще є. Принесіть їх і бин теж. Мені тут потрібна мазь. Квоут кивнув і прийшов у двері за шинклас. Щойно він зник із поля зору, бас нахилився до хроністового вуха. Не питайте його про це, наполегливо просичав він. Не згадуйте про це взагалі. Хроніст, не сподобачився. Що ви маєте на увазі? Пляшку симпатію, до якої він спробувався вдатися. То він справді намагався заповити ту штуку? Чому це не спрацювало? Що? Бас посилив хватку, вгородивши великий палець хроністові в ямку під ключицею. Писар ще раз злякано виразкнув. Не говоріть про це. Прошипів Бас йому на вухо. Не ставте запитань. Тримаючи писаря за обі два плеча, Бас тросунув його ще один раз як розгніваний батько чи мати вперту дитину. Господи мивесерний, баста. мені аж тут чути, як ви виїте, рікнув Квоут із кухні. Баст випростався і посадовував хроніста прямо на стільці. Тим часом, як Шинкар вийшов із двори. Тейлу з тобою, він же бігий, як простирадло. З ним усе буде гаразд? Це, мабуть, усе одно, що обмороження, не серйозніше, зневажливо виповив Бастер. Якщо він репетує, як маленька дівчинка, то я тут ні до чого. «Що ж, будь обережний з ним», – наказав Квоут. А тоді поставив на стів горщик із жиром і поклав жменьку зубчиків часнику. «Ця рука буде йому потрібна щонайменше кілька днів», – Квоут почистив і потовк часник. Бас змішав мазь і розмазав смердючий засіб у писаря на плечі. А тоді перев'язав його бинтом. Проніс сидів нерухом. «Не хочете сьогодні пописати ще трохи?» – запитав Квоут. Коли писар уже вдягнувся в сорочку, до якогось справжнього закінчення нам ще не один день. Але я до кінця дня можу роз'яснити дещицю. Мене вистачить ще на одну годину, Хроні сквапливо виклав вміст своєї сумки, навіть не глянувши на Баст. Мене теж. Баст із ясним і завзятим обличчям повернувся до Квоуту. «Я хочу знати, що ви знайшли під університетом». Квоут ледь помітно всміхнувся. «Я так і думав Баст». Він підійшов до столу і сів. Під університетом я знайшов те, чого готів найбільше. Однак це було не те, чого я очікував. Він жестом наказав хроністу взятися за перо. Так часто буває, коли людина здобуває те, чого бажало її серце. Кінець 88-го розділ. Розділ 89. Приємний день. Наступного дня мене відшмагали на широкому обрукованому подвір'ї, який раніше називалося Квоянгаель Дім Віту. Мені це здалося напрочуд речі. Як і очікувалося, з цієї нагоди зібрався чималий натовп. Сотні студентів з'юрмилися на подвір'ї так, що яблуко ніде було де впасти. Вони визирали з вікон і дверей, декілька навіть видалися на дахи, щоб краще було видно. Я, в принципі, їх за це не засуджую. Від безкоштовних розваг відмовлятися важко. Мені завдали шість ударів по спині одинарним батогом. Не бажаючи розчарувати присутніх, я дав їм матеріал для пліток. Зіграв свою роль повторно. Я не кричав, з мене не точилася кров і я не знепритомнів. Із подвір'я я пішов на своїх двох із гордо піднятою головою. Після того, як Мола залишила мені спину п'ятдесятьма сімома охайними стівками, я втішився мандрівкою до імрі де витратив емброузові гроші на неймовірно прекрасну лютню. Два гарні комплекти ношеного одягу для себе, маленьку пляшечку власної крові і теплу нову сукню для Арі. Загалом цей день вийшов дуже приємно. Кінець 89-го розділ. Розділ 90. Напівзведені будинки. Я ночі ходив досліджувати підземелля разом з Арі. Там я побачив багато цікавого, про дещо з цього можна розповісти згодом. Але поки що достатньо сказати, що вона показала мені всі незлічні та розмаїті куточки під низу. Вона привела мене до новини, скакалок, лісів, нірниці, свіркунчика, десятин, свічконос. Імена, які вона їм давала, попервах, здавалися безгуздими, але коли я нарешті бачив те, що вони позначали, виявлялося ідеально. Ліс, ліси були геть не схожі на ліс. Це були просто кілька напіврозвалених коридорів і кімнат. Стелів, яких підпирали грубі дерев'яні балки, однією з стіною цвіркунчика стікала крихітна цівочка прісної води. Ця волога приваблювала цвіркунів, які наповнювали довгу з низькою стелею своїми писклявими пісеньками. Скакавки були вузьким коридором із трьома глибокими, глибокими тріщинами на підлозі. Я зрозумів, звідки взялася ця назва, лише побачивши, як Арі дісталася на інший кінець приміщення, швидко перескочивши всі три тріщини одну за одною. За кілька днів Арі привела мене до підвалів, лаборинту з тунелів, які перетиналися між собою. Хоча ми перебували на глибині щонайменше сотні футів під землею, вони були повні ненастанного швидкого вітру, що пахнув пилом і шкірою. Саме вітер став для мене підказкою. Він показав мені, що я невдовзі зможу знайти те, по що сюди прийшов. Однак мене бентежило, що я не розумію, звідки взялася назва цього місця. Я знав, що точно щось упустив. Чому ти називаєш це місце підвалами? запитав я Варі. Це його ім'я, невимушно заявила вона. Через вітер її тонке волосся тягнулося за нею, наче прапорець із тонкої тканини. Речі називають їхніми іменами, для цього імена й потрібні. Я мимохіть усміхнувся. Чому в нього таке ім'я? Хіба тут не все підвал? Вона повернулася до мене, схиливши голову на бік. Їй в обличчя полізло волосся, і вона прибрала його обома руками. «Не підвали», – промовила вона. «Підвали?» Я не розчув, у чому різниця. «Піддувала?» – перепитав я і надув щоки, ніби дмухаючи. Арі радісно засміялся. Трохи є». Вона всміхнулася на висот. «Спробуй щось більше». Я спробував зрозуміти, що ще тут підходить. «Піддавала?» Я замахав обома руками так, ніби працюю з ковальськими міхами, піддаючи повітря. Арі на мить замислилася, підняла очі і захитала головою туди-сюди. Не зовсім тут же тихо. Вона витягнула маленьку руйку і узяла за каймого площа, витягуючи його в бік. Тут його підхопив, не вітер і надув, як вітрило. Арія глянула на мене, усміхаючись, так ніби їй щось щойно вдавалося, якийсь фокус. Підвівала, ну звісно, я теж усміхнувся. І тоді засміявся. Далі, коли цю невеличку тайницю було розгадано, ми з Арі почали ретельно досліджувати під Вівало. За кілька годин я почав відчувати це місце, розуміти, куди мені слідити. Залишалося тільки знати тунель, який тут вів. Знайти тунель, який туди вів. Це бісило. Тунелі вигиналися і вели далекими непотрібними кружними шляхами. У тих рідкісних випадках, коли я знаходив тунель, який не йшов манівцями, шлях був закритий. Кілька проходів звертали просто вгору чи просто донизу, тож я не міг рухатися ними далі. В одному проході шлях загороджували товсті залізні проти, глибоко ввігнані в камінь довкола. Інший невпинно вущав. І врешті решт у ньому від стіни до стіни залишилося не більше п'яді. Ще один закінчувався обвалом, безладною купою дерева і ґрунту. За кілька днів пошуків ми таки знайшли стародавні вілі двері. Коли я спробував їх відчинити, їхнє вологе дерево розпалося на шматки. Аріна морщила носики хитнула головою. Я собі коліна обдеру. Пос... Посвітивши своєю симпатичною лампою на той бік знищених дверей, я побачив, що вона має на увазі. У кімнаті за ними стеля поступово нищила і, врешті-решт, зупинялася всього за три фути від підлоги. Зачекаєш мене? спитав я її, знявши плащ і засукавши рукави сорочки, не знаючи, чи зможу вибратися нагору без тебе. Арія кивнула з тривогою на обличчя: Зайти легше, ніж вийти, сам знаєш. Там буває вузько. Можна застрягнути. Я постараюся про це не думати. Я просто піду подивлюся. За півгодини знову буду тут. Вона схилила голову набік. А якщо не будеш, я всміхнуся. Доведеться тобі до прийти і врятувати мене. Вона кивнула, спохмурнівши, як серйозна дитина. Я взяв симпатичну лампу до рота і освітив непроглядну чорну ноту перед собою. Тоді став на карачки і поліз уперед, совгаючи. Коліньми. Обгрубий камінь підлоги. За кілька поворотів стеля стала ще нижчою, настільки, що на карачках уже було не непролізти. Добре подумавши, я опустився на живіт і завзято посунув уперед, штовхаючи лампу вперед собою. Вигинаючи тіло, я щоразу тягнув рядишвів по всій своїй спині. Якщо ви ніколи не бували глибоко під землею, я сумніваюся, що ви можете зрозуміти, як воно. Темрява там непроглядна, майже відчутна на дотик. Вона переховується за межами світла, чекаючи на можливість поділитися стрімким раптовим потоком. Повітря нерухомий сперт. Жодних звуків, окрім тих, які видаєте ви самі. Стає добре чутно власне дихання. Серце гупає. І все це постійно супроводжується гнітючим усвідомленням того, що над вами осідає тисячі тонн грунту і каменю. Однак я не припиняв повзти вперед. Долаючи дюйм за дюймом, руки в мене забруднилися, а в очі затікав під. Лаз ставав дивалі дедалі вущим. А я здору не помітив, як одну мою руку притиснуло до мого боку. Я запанікував, і моє тіло облилося холодним потом. Я заборсився, намагаючи витягнути її перед собою. За кілька страхівливих хвилин я спромігся звільнити цю руку. Відтак, полежавши якусь хвилинку на місці і потримтівши від темряви, посунув вперед. Я знай... і знайшов те, чого шукав. Вийшовши з-під низу, я обережно... Пробрався крізь вікно, та замкнені двері до жіночого крила гнізд. тихенько постукав двері до Фели, не бажаючи ненароком когось розбудити. Чоловіки не допускали до жіночого крила гнізд без супроводу, особливо посеред ночі. Я тричі постукав, а тоді почув, як у її кімнаті щось із заворушилося. завишилося. Замить Фели відчинивши двері, і її довге волосся було страшенно скоєвджене. Вона зі спантеличеним виразом обличчя вдивила, вдивилася в коридор, напівзаплющеними ще очима. Побачивши, що, що там стоїть м'яч, вона кліпнула так, ніби нікого насправді не чекала. Вона явно була гола і загорнулася у простираду. Зізнаюся, мить, коли я побачив перед собою прекрасну пишну пишнагруду Фелу, було, була чи не найдивнішим еротичним моментом мого молодого життя. Квоуте, промовила вона, зберігаючи надзвичайний спокій. Вона спробувала прикритися краще і досягла половини частого успіху. Підтягнула простираду до шиї. При цьому Непристойно, сильно виставивши на показ довгі, пропорційні ноги. Проте зараз година, як ти сюди потрапив? Ти казала, що як мені раптом щось знадобиться, я можу звернутися до тебе по допомогу, наполегливо заговорив я. Ти справді так думала? Ну так, звісно, підтвердила вона. Господи, вигляд у тебе страхітливий, що з тобою сталося? Я поглянув самого себе і лише тоді усвідомив власний стан. Я був забрьоханий, і тіло спереду вимазилося в грязюті, поки я ковзав по підлозі. Штани в мене порвалися на одному коліні. А під ними з мене здавалося сочилася кров. Я настільки захопився, що навіть не помітив цього і не подумав перевдягтися у чист, перш ніж зайти. Феле відступила на пів кроку і відчинила двері ширше, пропускаючи мене всередину. Відчиняючи з двері, здійняв ледь помітний вітерець, який притиснув простирадло до її тіла, на мить окресливши профіль й досконалу глизну. Тобі конче треба зайти. Я не можу лишатися тут без... бездумно відповів я. Бурячи зі сильним бажанням відкрито витрачатись на неї. Мені потрібно, щоб ти завтра ввечері зустрілася в архівах з одним моїм другом. Після п'ятого дзвону біля дверей із чотирма пластинами. Можеш це зробити? У мене заняття, промовила вона. Але якщо це важливо, я можу його пропустити. Дякую, тихо сказав я і позадкував геть. Про те, що я знайшов у тенелях під університетом, дуже багато говорить те, що я лише на півдорозі до своєї кімнатки в Анкіру свідомив, що відхилив запрошення на півголі зайти до неї в кімнату. Наступного дня Фела пропустила лекцію з вищої геометрії і подалася до архівів. Вона подолала кілька сходових маршів і лабіринти з коридорів та полиць у пошуках єдиної ділянки кам'яної стіни в усій будівлі, що не була заставлена кишнижками. Там стояли двері з чотирма пластинами, мовчазні й нерухомі, як гора Валарітас. Фела нервово розвернулася довкола, переминаючись із ноги на ногу. За якийсь час і стемрявив червонясте світло її ручної лампи, постать постатю каптою. Вона тривожно усміхнулася. Привіт, тихо сказала вона. Мене дуду попросив, вона замокнула й трохи нахилила голову, намагаючись хоч мигцем розведіти обличчя в тіні каптера. Те, кого вона побачила, вас, мабуть, не здивує. Квоут? ошелешено промовила вона і, розвернувшись довкола, в раптовому жаху. Боже мій, що ти тут робиш? Порушує заборону, безстриботно відповів я. Вона схопила мене і потягнула лабіринтом полиць, доки ми не опинилися біля однієї з чотирщильних комірок, розкиданих по всіх архівах. Вона запхала мене всередину, надійно зачинила двері за ними і протиривився до них. Як ти сюди потрапив? Лорена ж грець ухопить. Хочеш, щоб нас обох відрахували? Тебе б не відрахували, безжурно відповів я. Ти винна щонайбільше в добровільному спільництві. За це відраховувати не можуть. Ти б, мабуть, відбувався штрафом, оскільки жінок не шмагають. Я трохи поворушив плечима, відчуваючи, як мене злегка потягує шви на спині. Як на мене, це дещо несправедливо. Як ти сюди потрапив, повторила вона. Прошмигнув повстів? Тобі краще не знати. Ухилився я. Звісно, я прийшов через підвівало. Що не до мене принесло вітром запах старої шкіри та пилу, я зрозумів, що був вже близько. У лабіринті тунелів були заховані двері, що вели просто до найнижчого рівня сховища. Вони забезпечували канцелярам легкий доступ до вентиляційної системи. Двері, звісно, були замкнені, але замкнені двері ніколи не були для мене великою перешкодою. На жаль. Однак Фелія нічого з цього не розповів. Я знав, що з мого таємного маршруту буде якась користь, тільки якщо він залишиться таємним. Розповідати про нього канцелярів навіть такому, що мені зазвинив, просто було нерозважливо. «Послухай», – швидко сказав я, – «це абсолютно безпечно. Я пробув тут не одну годину, і до мене ніхто навіть не наблизився. Усі ходять із власними ліхтарями, тож уникати людей легко». «Ти просто мене здивував», – промовила Фела, відкинувши темне волосся на плечі. «Утім, ти маєш рацію. Тут, мабуть, безпечніше. Вона відчинила двері і визирнула назовні, певнюючись у тому, що довкола все чисто. Канцелярі періодично перевіряють окреме читальні комірки, щоб там ніхто не спав або не злягався. Що? Ти дуже багато не знаєш про архіви, Фела всміхнулася і відчинила двері навстіж. Тому мені потрібна твоя допомога. сказав я, коли ми вийшли до сховища, і геть не можу тут зорієнтуватися. Що ти шукаєш? запитала Фела. Десь із тисячу різних речей, чесно зазнався я. Але можна почати з історії Амірів, або будь-яких неви... будь невигаданих повідомлень про Чандріан. У принципі, що завгодно як про тих, так і про інших. Я не спромівся знайти геть нічого. Я і не намагався приховувати розпочу в голосі те, що я нарешті потрапив до архівів, і не міг знайти жодну з тих відповідей, які шукав бісило. Я гадав, тут усе краще організовано буркнув я. Фела притишено захихотіла. А як саме ти б це зробив? Ну тобто організувалося. Я, власне, думав про це останні кілька годин, відповів я. Найкраще було організувати все тематично. Ну, ти зрозуміла, історичні тексти, і спогади, граматики. Фева зупинилася, яшко з'яснула. Гадаю, з цим треба покінчити. Вона на дістала одну книжку з повиці. Яка тема цієї книжки? Я розгонув і її і позирнув на сторінки. Вона була написана почерком старого писаря, неохайним і малочитомим. Схоже на спогади. Які саме спогади? Як би ти співвідніс її з іншими сп Ще не закінчивши гуртати стрінки, я помітив ретельно накреслену карту. Власне кажучи, вона більше скидається на подорожні нотатки. Чудово, погодилась вона. Де б ти поставив її у відділі спогадів про подорожі? Я б упорядкував їх за географічним принципом, заявив я. насолоджуючись з цією ігрою. Перегрунув ще кілька стрінок. Атур, Модик і Вінд? Я насупився і поглянув на кінець книжки. Скільки її років? Атурська імперія? «Погнула він понад 300 років тому. Понад 400 років тому», – виправила вона. «То куди ставити подорожні нотатки про місце, якого вже не існує?» Насправді це швидше був історичний текст, відповів я, вже повільніше. «Якщо він не точний», – не вгавала Фела. написаний на основі чуток, а не особистого досвіду. Що як він суто художній? Романи у формі подорожніх нотаток були доволі молодими в модегу кілька століть тому. Я згорнув книжку і, не кваплячись, повернув її на полицю. «Я починаю розуміти, в чому проблема», – задумливо сказав я. «Ні, не починаєш», – відверто заперечував Фело. «Ти просто трішечки зг... здогадуєшся про проблему». Вона була жестом «Сховище. Припустимо, ти завтра станеш майстом-архівістом. Скільки часу тобі понадобиться на те, щоб це все попорядкувати?» Я поглянув на незлічені повиці довкола себе, що тягнули вдалину зник, зникаючи в темряві. «На це знайбувалося б ціле життя. Є докази на користь того, що на це потрібно більше, ніж одне життя сухо відказала Фело. Тут понад три чверті мільйона томів, і це навіть без урахування глиняних табличок, сувоїв або фрагментів із іскалуптени. Вона зневажливо махнула рукою. Отже, ти витрачаєш багато років на розробку ідеальної організаційної системи, в якій навіть є зручне місце для твоїх історично художніх спогадів про подорожі. Ти разом із канцелярами десятиліттями ідентифікуєш, сортуєш і заново упорядковуєш десятки тисяч книжок. Вона зазирнула мені в очі. А потім ти помираєш, що відбувається тоді. Я почав розуміти, куди вона хилить. Ну, в ідеальному світі наступний майстер хівіст озяв бися за діво там, де я закінчую, відповів я. Хай живе ідеальний світ, саркастично промовила Фела. А тоді повернулася і знову повела мене між полицями. Я так розумію, нові майстри зазвичай мають власні уявлення про належну організацію. Не зазвичай, визнала Фела. Інколи над однією і тією системою працює кілька майстрів поспіль. Але рано чи пізно з'являється людина впевнена в тому, що вона вміє краще. І все знову починається з нуля. Скільки ризик систем тут було? Я помітив, як серед полиць удалені колишиться тьмяне червоне світло і вказав на нього. Фелеза мінила напрямок, пішовши геть від світла та від того, хто його ніс. Залежить від того, як їх рахувати, тихо сказала вона, за останні 300 років, щонайменше 9. Найгірше було років із 50 тому, коли четверо майстрів-архівістів поспіль попрацювали не більше 5 років. У результаті серед канцелярів з'явилися три різні партії, кожен з яких використовував свою систему катал... каталогізації і кожна була щиро переконана, що її система найкраща. «Це якась громадянська війна», – зауважив я. Священна війна», – виправила Фео. «Дуже тиха, обережна військова компанія, кожна сторона якої була певна, що захищає безсмертну душу архівів. Канцелярі крали одне одного книжки, вже каталогнізовані в їхніх системах. Вони ховали книжки один одного або перемішували їх на полицях. Я довго це тривало. Майже 15 років», – сказала Фео. Це б могло тривати й досі, якби канцеляри майстра Толема врешті-решт не спромоглися вкрасти в лікові книги ларкінців і спалити їх. Ларкінці після цього здалися. А мораль цієї історії у тому, що серед книжок люди стають запальними. Доброзичливо вже пожертвував я. Звідси і необхідність обіркової перевіряти читальні комірки. Фела показав язика. Мораль цієї історії в тому, що тут панує безлад. Коли Толем, Спалив, Ларкінські Облікові книги, ми фактично втратили майже 200 тисяч книжок. То були єдині документи, де було б зазначено місце знаходження цих книжок. Потім, 5 років тому Толем помирає. Здогадуєшся, що відбувається далі? Новий майстер Хвіст прагне розпочатися на нову? Це схоже на нескінченну вервечку напівзведених будинків, стомала напомогла вона. У старій системі знаходити книжки легко, тож так і створиться нова система. Той, хто працює над новим будинком, постійно краде деревину з уже зведених будівель. Окрім, окремі розрізнені залишки старих систем існують і досі. Ми досі знаходимо партії книжок, які конс... канцеляри ховали одне від одного багато років тому. Як я здогадуюся, це твоє болюче місце, з, усміш... з усмішкою сказав я. Ми дійшли до сходів, і Фелла повернулася до мене. Це болюче місце кожного канцеляра, який витримує більше двох днів на роботі в архівах, відповіла вона. Ті, хто працює у фоліантах, скаржаться, коли ми приносимо їм те, чого вони хочуть аж за годину. Вони не розуміють, що це складніше, ніж піти до поліції історії Амірів і дістати книжку. Вона повернулася і пішла сходами. Я мовчки рушив за нею, радий, що побачив ситуацію під новим кутом. Кінець 90-го розділу. Розділ 91. Варто добиватися. Далі останній семестр минав спокійно і розмірно. Фело мало-помало познайомила мене з внутрішньою кухнею і І я весь свій вільний час переховувався там, намагаючись розкопати відповіді на тисячу своїх запитань. Еодін займався тим, що теоретично можна було назвати викладанням. Але зазвичай йому, здається, більше хотівся мене запутати, ніж пролити хоч трохи справжнього світла на тему іменування. Я просувався вперед настільки непомітно, що часом замислилося, чи можна там узагалі посулатися вперед. Той час, який я не проводив за навчаннями або в архівах, я проводив у дорозі до імрії, Кидаючи виклик, дедалі в ближчому зимовому вітру, або шукаючи його ім'я. Ймовірність знайти денну завжди була найвищою в Еоліяні, а з погіршенням погоди я знаходив її там дедалі частіше. Коли випав перший сніг, мені вже зазвичай вдавалося зустрітися з нею в одному випадку з трьох. На жаль, мені рідко вдавалося не розділити її ні, ні з ким, оскільки вона майже завжди мала якогось супутника. Як колись казав Девох, вона була не з тих, хто багато часу проводить самотною. І все ж, я не переставав приходити. Чому? Бо щоразу, коли вона мене бачила, у ній спалахувало якесь світло, що на мить осяювало її. Вона підскакувала, бігла до мене і хапала мене за руку. Тоді, сміючись, вела мене до свого столика і знайомила мене зі своїм новим кавалером. Я пізнав більшість з них. Жоден з них не був досить добрим для неї. Тому я їх знаважав і ненавидів. Вони, своєю чергою, ненавиділи мене. І боялися мене. Але ми були взаємно люб'язними. Незмінно люб'язними це була своєрідна гра. Він пропонував мені сісти, а я замовляв йому випавку. Ми розмовляли трьох, а в нього повільно... Темніли очі, коли він бачив, як вона мені всміхається. Його губи стискалися, коли він слухав, як вона мимоволі сміх... сміється з моїх жартів історій пісень. Вони завжди реагували однаково, намагалися якимись дрібницями доводити, що вона належить їм. Тримали її за руку, цілували, надто вже невимушено трукалися її плеча. Вони трималися за неї звичайдушної рішучістю. Деяким із них моя присутність була просто осоружною. Вони вбачали в мені суперника. Але інші від початку боялися, бо дещо знали. І це можна було побачити в їхніх очах. Вони знали, що вона йде, а чому не знали. Тому вони хапалися за неї, як моряки після корабле трощі. Що? Чіпляються за скелі. Хоча розбивають собі об них, хоча і розбиваються об них насмір. Мені їх було майже шкода. Майже. Тож вони ненавиділи мене. І ця ненавищала в їхніх очах. Коли Денна відверталася, я зголошувався ще раз замовити випивку на всіх, але він наполягав на протилежному, А я мивостливо погоджувався, дякував йому і усміхався. Я знаю її довше, говорила моя усмішка. Справді, ти побував у її обіймах, пізнав смак її вуст, відчув її тепло, а цього в мене не було ніколи. Але в ній є дещо призначене лише для мене. Ти не можеш з цього торкнутися, хоч як ти старатимешся. А коли вона тебе покине, я нікуди не подінуся і викликатиму в неї сміх. У ній сяєтиме моє світло. Вона вже давно забуде твоє ім'я, а я залишитимусь тут. Їх було чимало. Вона приходила крізь них, як перо крізь вологий папір. Вона покидала їх засмученими, або ж вони розклю... розлютившись, кидала її, залишаючи по собі біль у серці. Смуток, але ж... аж ніяк не сльози. Раз чи два сльози такі були, але плакала вона не за, втрат... не за втраченими чи покинутими чоловіками. Вона тихо плакала за самою собою, бо всереді неї було щось страшенне зболене. Я не розумів, що саме, а запитати не насмілювався. Натомість я просто казав, що міг, аби забрати її біль і допомагав їй сховатися від світу. Вряди годи я обговорював Дену з Віломом і Симоном. Вони, як справжні друзі, майже однаково часто, з однаковою частотою давали мені розуміння, розумні поради та висловлювали через співчуття. Співчуття високо цінував. Але поради були гірші, ніж безгуздами. Вони спонукали мене до правди. Казали мені відкрити їй своє серце, добиватися їй, писати для неї віщі, надсилати її торіанди. Торіанди вони її не знав. Хоча й ненавидів денних чоловіків, вони навчили мене того, чого я за інших обставин, може, не навчився б. «Ти просто не розумієш», – пояснював я Сімонові, Якось пообіді, коли ми сиділи під флештоком. Що чоловіки постійно закохуються вденно. Ти знаєш, як при цьому почувається вона? Як це втомлює? Я один з її нечисленних друзів. Я не буду розкувати цим становищем. Я не кидатимуся до неї з обіймами. Вона цього не хоче. Я не буду одним із сотні зачарованих ковалерів, які зітхають за нею, як закохані вівці. Я просто не розумію, що ти в ній знайшов, обережно промовив всім. Я знаю, що вона харизматична, чарівна та все таке, але, судячи з усього, вона досить... Він завагався. Жорстка. Як і вно. Так і є. Сімон вичікувально поглянув на мене і врешті раз сказав. Що, ти не будеш її захищати? Ні, слово «жорстка» добре їй підходить. Але вважаю, що ти кажеш «жорстка», а думаєш про щось інше. Денна не зла, не підла і не зневажлива. Вона жорстока. Сім відповів лише після тривалого мовчання. Я гадаю, що вона може бути і якоюсь такою, і жорстокою. Добрий, чесний, лагідний Сім. У нього ніколи не виходило говорити поганого про іншу людину. Він лише не натякав на погане, навіть якщо не давалося йому, навіть якщо це давалося йому важко. Він поглянув на мене. Я поговорив із собою. він і досі її не забув. Розумієш, він же справді її кохав, поводився з нею як з принцесою. Він би що завгодно для неї зробив, але вона все одно його покинула, без жодного пояснення. Денна істота дика, пояснив я, як лань або літня буря. Якщо буря валить в твій будинок або ламає дерево, ти ж не кажеш, що буря вчинила підло, вона вчинила жорстоко. Вона діяла відповідно до своєї природи, і при цьому, на жаль, дещо постраждала. Те ж саме стосується ден. Що таке лань? Олень. Наче ж правильно казати олениця. Лань це самиця оленя, дикого оленя. Знаєш скільки користі згонитви за дикою істотою? Жодної. Вона працює проти тебе, вона відлякує лань. «Можна лише спокійно залишатися на місці і сподіватися, що з часом лань прийде до тебе». Сім кинув, але я здогадувався, що він насправді мене не зрозумів. «Знаєш, що це місце раніше називали «залою запитань», – промовив я, демонстративно змінюючи тему. Студенти писали запитання на папірцях і пускали їх за вітр. Відповідь залежить від того, яким шляхом папірець відлітав з-подвір'я. Я вказав так. Проміжки між сірими будівлями, які мені, мені показував Елодін. Так, ні, можливо, де скоро. Подав голос дзвін на дзвіниці, і Сімон зітхнув, відчуваючи, що вести цю розмову далі безглуздо. Ми сьогодні граємо в кутики, і кивнув. Коли він пішов, я сягнув рукою всередину площа і витягнув записку, яку денна залишила в моєму вікні. Неквапом її перечитав. Тоді обережно відірвав нижню частину аркуша, де вона підписалася. Я склав взеньку смужку. Паперу здененим ім'ям скрутив її та випустив з руки, після чого її закрутив серед останніх осінніх листочків вічно присутній тут вітер. Папірець затанцював над бруківкою, він крошля від кроля, виписуючи такі безладні різноманіті і розмаїті траєкторії, що мені годі було за ними встежити. Але, хоча я й зачекав до темна, вітер так і не поніс його геть. Коли я пішов, моє запитання ще блукало домом вітер натякаючи на багато відповідей, даючи жодної. Так, ні, можливо, де інде, скоро. Зрештою, моє виражнече з Емброузом нікуди не поділися. Я щодня ходив, як на його чекаючи, коли ж він помститься. Але минуло місяці, а нічого не відбувалося. Отож, я дійшов висновку, що він нарешті став добрий урок і тепер тримається на безпечній відстані від мене. Звісно, я помилявся. Абсолютно цілковито помилявся. Емброуз уже навчився вичікувати. Йому так і вдалося помститись, і ця помста заскочила мене з Ненацька і змусила піти з університету. Але це, як то кажуть, уже зовсім інша історія. Кінець 91-го розділу. Розділ 92. Музика, що грає. Гадаю, цього поки що, вели, що має вистачити, сказав Квоут і жестом наказав хроністові відкласти перо. Тепер ми маємо повноцінний фундамент, підвалини, на яких можна розбу... розбудовувати історію. Квоут зіп'явся на ноги і покрутив плечима, а тоді потягнувся. Завтра у нас будуть деякі з моїх улюблених історій про мою подорож до Альвероного двору, про те, як я навчився битися в Адемі про Фелуріан. Він взяв чисту повотняну ганчірку і повернувся до хроніста. Може вам щось потрібно перед сном? Хроніст хитнув головою, бо добре розумів, коли з ним вічливо прощалися. Дякую, але ні, у мене все буде гаразд. Він зібрав усе у свою васку шкірину сумку і пішов нагору до своїх кімнат. Ти теж басте, промовив Квоуд, прибиранням займуся я. Перш ніж його учень встиг запротестувати, він відмахнувся від нього. Давай, мені потрібен час, щоб обдумати завтрашню історію. Сам знаєш, такі речі самі себе не планують. Знизавши плечима, Бас теж подався вгору, його кроки глухо відлунювали від, від дерев'яних сходів. Волод заходився виконувати свій вечірній ритуал. Вигріб совком попів із величезного кам'яного камін і поклав дрова для завтрашнього вогню. Вийшов на двір, щоб загасити лампи біля вивіски, хоть каменя, але зрозумів, що цього вечора забув їх запалити. Він замкнув шинок, а тоді, замислившись на мить, лишив ключ у дверях, щоб хроніст зумів вийти сам, якщо прокинеться рано вранці. Далі він заміюв підлогу, помив столи, це протершен клас, рухаючись і з методичною вправністю. останок залишилося відполірувати пляшки. Усі ці рухи він виконував, дивлячись кудись удалину. Згадуючи від нічого, він нічого не могикав і не наонсистував, не співав. Хроніст у своїй кімнаті неспокійно ходив туди-сюди, втомлений, але надто сповнений тривожної енергії, щоб заснути. Він дістав із сумки дописані сторінки і надійно сховав їх, у важкому дерев'яному комоді. Тоді почистив кінчики усіх своїх пер і викликав їх сушитися. Обережно зняв пов'язку з плеча, виконув смердючий бинт у нічний горщик і знову накрив його кришкою. А тоді промив плече в тазу для рук. Позіхнув, він... Позіхнувши, він пішов до вікна і визирнув на маленьке містечко. Але дивитися там не було на що. Ні світла, ні руху, він трішки прочинив вікно, пускаючи свіже осіннє повітря. Затягнувши його шторами, хроніст роздягнувся перед сном і повісив одяг на спинку стільця. Останнім він е, зняв із шиї просте залізне кільце, яке поклав на нічний столик. Розібравши постіль, хроніст із подовом побачив, що простирадла встигли пом'яти за день. Постільна білизна була свіжою і приємно пахло лавандою. Завагавшись на мить, хроніст підійшов до дверей своєї кімнати і зачинив їх. Поклав ключ на нічний столик, а тоді, насупившись, взяв стилізоване залізне колесо і знову повісив його собі на шию, перш ніж загасити лампу і заповсти в ліжко. Прівнист майже годину пролежав у ліжку серед солодких пахощів без сну, невпинно перекидаючись з боку на бік, врешті решт він зітнув і скинув із себе ковдру. Знову запалив лампу з сірчаним сірником і виліз із ліжка. Тоді підійшов до важкого комода біля вікна і штовхнув його. первах комод не піддався, але на як слід він зумів мало-помало посунути його гладенькою дерев'яною підлогою. За хвилину важкий предмет меблів притиснувся до дверей його кімнати. Після цього він заліз назад у ліжко, загасив лампу та швидко поринув у глибокий спокійний сон. Коли храніст прокинувся, відчуваючи, як йому наобличе тисне щось м'яке, у кімнаті було непроглядно темно. Він безладно заборсився, швидше рефлекторно, ніж намагаючись вирватися. Його зляканий крик Притломила рука, що міцно затиснула йому рота. Після нетривалої паніки хроніст затих та обм'якнув. Тепер він лежав, важко дихаючи, витрящавшись у темряву круглими очима. Це всього на всього я, прошепотів баст, не прибираючи руки. Хроніст щось промимрив. Нам треба поговорити. Влякнувши біля ліжка, Баст поглянув на темний силует хроніста, викрикав... викривлений ковдром. Я запалю лампу, а ви не видаватиме гучних звуків. Гаразд? Хроніст кивнув, ще відчуваючи дотик басту в руки. За миць спалахнув сіник, який наповнив кімнату червоним світлом і їдким запахом сірки. Далі полилося лагідніше світло лампи, басто близав пальці і затиснув між ними сірник. Злегка тремтячи, хроніст сів на ліжку і притуливши спиною до стіни. Голий попояс він сором'язливо підтягнув ковдри до стіну, до стану і поглянув на двері. Там досі стояв важкий комод. Браз постежує за гойопоглядом. Це вказує на певну недовіру, сухо зауважив він. Сподіваюся, ви не подряпали йому підлогу. Він через таке страх, як лютує. Як ви сюди потрапили? запитав Хроніст. Бас несамовито замахав руками хроністові в обличчя. Тихо, прошепотів він. Нам треба сидіти тихо. У нього є струбині вуха. Як? заговорив хроніст уже тихіше, а тоді зупинився. Яструби не мають вух. Бас спантеличено поглянув на нього. Що? Ви сказали, що в нього є струбині вуха. Це ж не синитниця. Бас насупився і зневажливо махнув рукою. Ви розумієте, про що я. Він не має знати, що я тут. Бас сів на криліжка і знічено прогладив свої штани. Хроніст схопився за ковдри, які притимує Наталі. А чому ви тут? Як я вже сказав, нам треба поговорити. Бас серйозно подивився на хроніста. Нам треба поговорити про те, чому ви тут. Така в мене робота, розгортувавшись, відповів Хроніст. Я збираю історії. А як випадає нагода, то цікавлюся дивними чутками і перевіряю, чи є в них якась частка правди. Мені просто цікаво, що це була за чутка? спитав бас. Що це за все? Ви заливи собі очі та проговорилися про щось фургоннику, пояснив хроніст. Зважаючи на всі обставини, доволі необачно. Баст кинув на хроніста погляд, сповнений безмежного жалю. Подивіться на мене, сказав Баст, так наче звертався до дитини. Подумайте, чи міг би мене споїти який-небудь погоннич фургонів? Мене, хроніст відкривота, тоді закрив. Отже, він був моїм посланням у пляшці, одним з багатьох. Просто так уже сталося, що ви першим знайшли послання і вирушили на пошуки. Хроніст перетравив цю інформацію далеко не одразу. А я гадав, ви види переховуєтеся. О, звісно, діло, ми переховуємося. саркастично промовив Баст. Ми сховалися в такій безпеці, що він практично зливається з гальним злом. Я можу собі уявити, що вам тут трохи тісно, відповів хроніст. Але правду кажучи, я не розумів, як поганий настрій вашого пана пов'язаний з цінами на масло. Баз загнівно збиснув очима. Він дуже тісно пов'язаний з цінами на масло, Процідив він кризуби. І щоб ти знав, нещасний, дурнуватий, «ангаут Фейн це значно страшніше, ніж поганий настрій. Це місце його вбиває. Побачивши, як бас зірвався, хроніст зблід. Я. я не. Бас заплющив очі і глибоко вдихнув, явно намагаючись заспокоїтися. Ви просто не розумієте, що відбувається, сказав він, звертаючись водночас і до хроніста, і до самого себе. Тому я й прийшов, щоб пояснити. Я багато місяців чекав, поки хтось прийде, хто завгодно. Навіть якби прийшли розквітатися якісь давні вороги, це було б краще, ніж те, що він отак в'яне. Але ви перевершуємо сподівання. Ви підходите ідеально. Ідеально для чого? запитав Хроніс. Я навіть не знаю, в чому проблема. Ну, це, ви коли-небудь чу історію про Мартіна Маскороба, Хроніс хитнув головою. Хіба стос пачливо зіткнув. А як щодо п'єс, бачили привода його Сопаску? або від грошового, або півгрошового короля, хронісна суперця. Це та, де король продає свою корону хлопчику сироті, бастківну. А цей хлопчик стає кращим королем за попереднього. Гусопаска вдягається як графиня і всіх приголомшує її грація, і харизма. Він завагався, ніяк не знаходячи потрібних слів. Розумієте, між здаватися і бути принциповим і бути є принциповий зв'язок. Це знає кожна дитина. Фейрі. Але ви смертні. Ніби ніколи цього не усвідомлюєте. Ми розуміємо, наскільки небезпечно може бути маска. Ми всі перетворюємося на тих, ким прикидаємося. Хроніс трохи розслабився, зрозумівши, що ця тема йому знайома. Це основи психології. Жейбрака вбивають у вишуканий, вбирають у вишуканий одяг, люди поводяться з ним, як і з шляхтичем, а він виправдовує їхнє очікування. З цього все таки починається. Все тільки починається відповів Баст. Правда, глибше. Можна, Баст на мить розгубився. Можна сказати, що всі подумки розповідають історію про себе. Завжди постійно. Ця історія робить вас тим, ким ви є. На основі цієї історії ми вибудовуємо себе. Горніс, насупивши, відкрив рота. Але Баст Баст зупинив його, витягнувши вперед руку. Ні, послухайте, тепер я знаю, що сказати. От ви зустрілися з дівчиною сором'язливою, скромною. Якщо ви скажете їй, що вона красива. Вона подумає, що ви милий, але не повірить вам. Вона знає, що краса у вашому погляді, бас неохоче з незавлечими. І часом цього буває досить. Його очі пояснили. Але можна вчинити краще показати їй, що вона красива, перетворити свої очі на дзеркала, а дотики своїх рук до тіла на молитву. Це важко, дуже важко. Але коли вона справді вам повірить, бас захоплено змахав руками. Раптом історія, яку вона подумки себе розповідає, змінюється. Вона перетворюється, у ній не бачить краси. Вона красива і це бачить. Що це в біса значить? буркнув Хроніст. Тепер ви просто верзете якусь маячню. Я верзу надто розумні речі для вашого розуміння, роздратовано відказав Баст. Але ви майже здогадуєтеся, що я маю на увазі. Згадайте, що він сьогодні сказав у ньому бачили героя, а він грав цю роль. Він носив її, як маску, але врешті-решт повірив у неї. Вона стала правдою, але тепер він затих. Тепер у ньому бачиш шинкаря, сказав Хроніст. Ні, тихо промовив Бас. Бачили в ньому ширкаря рік тому. Він знімав маску, коли люди виходили з дверей. Тепер він сам бачить у собі шинкаря. І до того шинкаря вдах. Ви ж бачили, яким він був, коли ввечері зайшли і всі інші. Ви бачили ввечері ту вузьку тінь людини. Раніше це було грою. Бас підняв захоплений погляд. Але ви підходите ідеально. Ви можете допомогти йому згадати минуле. Я вже багато місяців не бачив його таким жвавим. Я знаю, ви, ви можете. Хроніс трохи насупився. Я не впевнений. Я знаю, що це спрацює енергійно запевнив Бас. Я сам спробував удатися до чогось подібного кілька місяців тому. Змусив його сісти за спогади. Хоніст пожовішав. Він написав спогади. Сів за спогади, уточнив бас. Він був дуже збуджений, кілька днів про них говорив, роздумав, з чого йому почати свою історію. Після першої ночі писання він знову став такий, як був, він наче виріс на три вгути і носив блискавиці на плечах. Бас зіткнув. Але тут щось сталося? Наступного дня він прочитав те, що записав і знову спохненів. Заявив, що вся ця затія була найгіршою ідеєю в його житті. Що ж ті сторінки, які він писав? Бас зім'яв руками уявивний папір і викинув його. «Що там було?» запитав хроніст. Бас хитнув головою. «Він їх не викинув, просто кинув. Вони пролежали на його столі кілька місяців. Хроніст того цікавість стала дуже добре відчутною. «А не можна просто...» Він поматав пальцями. «Ну, розумієте, підрихтувати їх Ан ні. Бас вжахнувся. Він розлютився, коли їх прочитав. Бас захкадрізгнувся. Ви не знаєте, який він коли гнівиться по-справжньому. Мені вистачає розуму не провокувати його в такому стані. Гадаю вам видніше. З сумнівом у голосі промовив хроніст. Бас енергійно кивнув. Саме так. Тому я й прийшов із вами поговорити. Тому що мені видніше. Не давайте йому зосереджуватися на похмурому. Як не... Бас низав плечима і знову вдав. Ніби зминає і відкидає... І викидає папірець але ж я записую історію його життя, справжню історію. Хроніст безпорадно розвив руками. Без похмурих епізодів це просто якась дона історії капроф. Хроніст завмер на, на півслові і нервово у бік. Бас усміхнувся, як дитина, яка застукала священника з лайкою. На Наполіг він із радісними, жорстокими і різними очима. Сказіть це. Наче якась із дона історії капрофей. Завершив хроніст тоненьким і бляквим, як папір, голосом. Бас широко сміхнувся. Якщо ви гадаєте, що історії про нас не мають темного боку, ви нічого не знаєте про феєрі. Але якщо про все це забути, це таки історія з феями, бо записуєте ви її для мене. Хроніст важко глитнув і, неначе частково, повернув собі спокій. Я маю на увазі, що його оповідь для мене правдива. А правдиві історії мають неприємні епізоди. Гадаю, у його історії таких особливо багато. Вони безладні, запутані. Я знаю, що ви не можете примусити його їх опускати сказав Баст. «А ви можете…» але ви можете їх поклапити?» «Можете допомагати йому зупинятися на приємному?» «На його пригодах, жінках, біках, мандрах, музиці?» Баст раптово зупинився. «Ну, не музиці. Не питайте про це. Як і про те, чому він більше не займається магією?» Хроніст насупився. «Чому? Здається, музика в нього?» Баст вибличе спохмурнував. «Просто не питайте», – твердо сказав він. «Ці теми непродуктивні. Я вже зупиняв вас». Він багатозначно плеча. Хороніс того плеча, бо ви хотіли запитати його, що в нього вийшло не так і симпатію. Ви нічого не знали, тепер знаєте. Зосередся на героїзмі, на його кмітливості. Він помахав руками на чомусь такому. Я насправді не маю права кудись його спрямовувати, напружно промовив хроніст. Я записувач. Я просто прийшов заради історії. Зрештою, значення має сама історія. Добіса вашої історії, різко сказав Баст. Або ви будете робити так, як я скажу, або я зламаю вас, як галузку. Хроніс завмер. То ви кажете, що я на вас працюватиму? Я кажу, що ви мені належите. Бастове обличчя стало надзвичайно серйозним. Тонут ракісту. Я привабив вас сюди, щоб ви послужили моїй меті. Ви їли за моїм столом, а ще, й врятував, а ще й я врятував вам життя. Він показав на оголені груди хроніста. Я володію вами з трьох причин, тому ви повністю мій. Знаряддя моїх бажань. Ви будете робити так, як я скажу. Хроніст трохи підняв підборіддя і його лице посуворішов. Я буду робити так, як вважатиму за потрібне, заявив він, і повільно підняв руку до шматка металу на своїх оголених грудях. Бас знову позирнув у ніс, а тоді підняв очі. Думаєте, я граюсь в якусь гру? йому наче не вірилося в побачене. Думаєте, залізо вас убереже? Бас нахилився вперед, ударом прибрав хроністову руку і схопив кільце з стем... темного металу, перш ніж писав встигнув Бас-торока негайно напруживався, а його очі міцно заплющилися. Він скривився від болю, коли він розплющив очі, вони були геть синіми, як глибока вода або присмуркове небо. Бас нахилився вперед і наблизив своє обличчя до хроністового. Писар запанікував і спробував боком з ліжка, але Бас тузяв його за плече і утримав на місці. «Почуй мої слова, людинку», – прошепотів він. «Не плутай мене з моєю маскою. Ти бачиш плями світла на воді і забуваєш про глибину, холодну, пітьму, про глибоку холодну пітьму внизу. Баст міцніше стиснув кільце і в його руці затрещали сухожилля. Послухай, ти не можеш мені нашкодити. Ти не можеш ані втекти, ані сховатися. У цьому я не потерплю непокори. З цими словами Бастові очі поступово зблідли до чистої блакиті, ясного поводенного неба. Клянуся всією силою в собі, якщо ви вчините непокір моєму бажанню, решта вашого короткого смертного життя стане оркестром нещастя. Клянуся каменним дубом і в'язом, я перетворю вас на здобич. Я ходитиму за вами невидимий і гасатиму, і гаситиму всяку іску радості, яку ви знайдете. Ви ніколи не знатимете дотику жінки, перепочинку та душевного спокою. Тепер басти очі були блідо блокитними, як блискавиці, а його голос напруженим і грізним. І клянуся нічним небом і вічно рухливим місяцем. Якщо ви доведете мого пана довічаю, я розітну вас і хлюпатиму вас. І хлюпатимуся у вас, як дитино-брудні калюжі. Я зроблю з ваших кишок струни для скрипки і змушу вас на ній грати. А сам потанцюю під цю музику. Бас нахилився так близько, що між їхніми обличчями залишилося всього кілька дюмів, а його очі тим часом стали більм... білими, як опал. білими, як пузатий місяць. Ви, людина освічена, ви знаєте, що демонів не існує. Бас грізно усміхнувся. Є лише такі, як я. Бас нахилився ще вище, і хроніст помітив що його дихання пахне квітами. «Вам не стає мудрості боятися мене так, як слід. Ви не знаєте жодної ноти тієї музики, що вної рухає». Баст відхилився від хроніста і відступив від ліжка на кілька кроків, стоячи на краю непевного світла свічки. Він розкрив долоню і заліз на києсе впало, глухо дзенькнувши на дерев'яну підлогу. Замить баст повільно глибоко вдихнув, провів руками крізь волосся. Хроніст, залишивши на місці, Бліди її спітніли. Бас нагнувся і підняв залізне кільце за повану шворку. А тоді правними пальцями зв'язав її знову. «Послухайте, у нас немає причин не бути друзя, друзями», спокійно сказав він, повернувшись і простягнувши кулон хроністу. Його очі знову стали по-людськи блакитними, а його усмішка теплою і черепло. Немає жодної причини, з якої ми всі не могли б отримати бажання. Вам ваша історія Йому можливість їй розповісти, вам випадає дізнатися правду, йому випадає згадати, хто він насправді. Усі виграють, і ми розходимося хто куди. Здоволені, як вишенькі. Хорніс потягнувся до шворки, рука в нього злегка затремтіла. А вам що запитав він сухим шепотом, чого від цього хочете? Це запитання, наче заскочило баста знацька. Він на мить завмер у незграбній позі, де й поділася його плавна грація. Якусь мить здавалося, ніби він може розпакати. «Чого хочу я? Я просто хочу, щоб повернувся мій речі». Голос у нього був хитий, тихий і розгублений. «Я хочу, щоб він повернувся такий, як був». На мить запав якова тиша. Баст потер лице обома руками і важко гривити новим. «Я надто затримався там, де не маю бути», – раптом заявив він. Підійшов до вікна і відчинив його. Спинився, перекинувши одного через підвіконня і знову поглянув на хроніст. «Вам принести щось пересну? Випити чогось? Ще кілька ковдр?» Проніс татері охитнув головою, і Баст помахав рукою, остаточно вийшовши з вікна. А тоді обережно зачинив його за собою. Кінець 92-го розділу. Епілог. Тиша в трьох частинах. Знову настала ніч у шинку путь камінь запала тиша. І це була тиша в трьох частинах. Перша частина була порожня лунка, лунка тиша від того, чого не вистачало, якби в повітрі були коні. Вони б розбили її на дуски тупанням і форканням. Якби там заночувала юрба чи бодай жменька від відвідувачів, їхнє невпинне дихання і переплетене, і переплетене хрипіння потихеньку розтопило цю тишу, як теплий весняний вітерець. Якби там була музика. Але ні, звісно, ніякої музики не було. Власне, нічого з цього там не було, а тому тиша залишалась. Усередині путь каменя скрутився калачиком у глибокій постелі солодким запахом чоловіка. Він лежав у темряві з широко сплющеними очима, не рухаючись і чекаючи на сон. Таким чином, він додав до більшої пустотілої тиші, маленьку залякану, до, до пустотілої тиші, маленьку злякану. Виходив в своєрідний сплав, гармонії. Помітити третю тишу було нелегко, ймовірно, послухавши годинку. Її можна було б відчути в товстих кам'яних стінах, порожньої зали та в плоскому сірому металі меча, що висів за шинквасом. Вона була в темному світлі свічки, що наповнювало одну з кімнат нагорі рухливими тінями. Вона була в, в божевільних лініях з спогадів, які на вис... лежали на письмовому столі, кинуть, але не забудь. А ще вона була в руках чоловіка, який сидів там і завзято ігнорував сторінки, які колись давно написав. І Цей чоловік мав по справжньому руде волосся, полум'яно руде. Очі в нього були темні і відсторонені, а рухався він зі стомленим спокоєм, який проходить із чималими знаннями. Путь камінь належав йому, так само, як і третя тиша. Так і годилося, бо це була найбільша тиша з трьох, яка огортала інші. Вона була глибока і широка, як кінець озень. Вона була важка, як великий обточений річкою камінь. Вона була терплячим звуком людини, що чекає власної смерті, схожим на той, який видає зрізана квітка. Кінець.